Між тим, з того часу народжувалися з покоління в покоління в родині Остапа самі дівчата, і то лише однісінька дитинка. Юрко, – перебиває Аліна юнака, – отже прокляття насправді існує. Як тобі сказати? Хм. Знаєш, Аліна, взагалі прокляття – то насправді лише побажання, максимально сильного покарання за допущений гріх. Старий характерник вважав, що його син не тільки зрадив своїх побратимів, а й порушив четверту божу заповідь шануй твого батька і твою матір». «Не думаю, що то було чисте прокляття». Швидше бажання відплатити за образу. Та через це рід сина Остапа жив лише поборюваннями. Певне, старий характерник мав на меті геть інше. Та в Поліському селі, окрім родини Градобурів, інших так званих нечистивців не знайшлося. Ось так зрикошетило. Та сила характерницька не змарнувалася, ні. По глупоті своєї у ті давні часи вважалося, що тільки хлопчики можуть ставати справжніми характерниками. Характерницьку силу треба вміти розбудити. Тож поки що вона розмінювалась на доволі легкі примітивні розваги. Дівчата ставали знахарками, звідки й знали назви невідомих трав, мов би ті трави з ними розмовляли, вміли лікувати травами, і то дуже добре. Звичайно, мама передавала талант дочці. Та то було зайвим, бо в дочці при зачатті вже жила сила. Прокидалася вона десь у 16-18 років. Та це не все. Оті Градобури. Гонехмарника просто вабила сила жінки-характерниці, хоча він і в повній не розумів, що тут до чого. Але мрія мати силу не полишала душу дводушника ніколи. Градобур чув ту силу, прагнув володіти нею. Жінка-травниця, вважаючи себе лише знахаркою, бридилася дводушництво, відчувала нутром лихі наміри, темне підступний бік того. Гонехмарник мстив завжди однаково, зводячи зі світу чоловіків-характерниць. Це не допомагало, бо жінки виявлялися напрочуд вірними навіть по смерті коханих. І досі тривало б оте поборювання, коли б одна з дівчат не закохалася в правдиву душу дводушника, а потім зуміла втекти від градобура. Вона зберегла своєї дитині повноцінного батька. І донька, яка згодом народилася в люблячій родині, чи не вперше за всі роки бідування митерств жінок-характерниць, виросла в гараздах і коханні, маючи в собі не тільки вроджену силу, а й любов двох батьків, що живило силу світом і добром. А це, я скажу тобі, дуже-дуже важливо. Та від долі не течеш. У житті доньки з'явився гонехмарник. Але цього разу Гродобур програв. Господар тіла закохався в дівчину, і вона в нього теж, на жаль. «На жаль?» – запитує Аліна. «Так, на жаль для Гродобура, бо в дівчині прокинулася сила, і зупинити її вже не зможе ніхто». «Ти думаєш, у мені є та сила?» – перепитує Аліна. Декілька секунд вони мовчать. Першою озивається Аліна. Мені в дитинстві мама розповідала стару легенду про козака, мого прапрадіда, якого покарав Бог за те, що той прокляв свого сина. І мені зараз здається, що це не зовсім легенда. Тому скажи мені, друже, кого ти називаєш дідом? Ти сама щойно відповіла, а я, як завжди банально, не маю права втручатися. Юрко простягає руку. На долоні зелений дубовий листочок. На дотик холодний і м'який. Ти мудра дівчина. Поклади листочок собі до кишені. Коли будеш подорожувати, він допоможе. Це щось типу компаса. «Старий тебе жде!» Аліна роздивляється, листочок стинає плечима, кладе його до кишені. Коли підводить голову на підвіконі порожньо, ніби нікого й не було, тільки у вухах лунає знайомий передзвін, що віддаляється. Дівчина стоїть якусь мить, обдумуючи почути. От то, наговорив, Вертай назад у майстерню. Заварює собі мамин заспокійливо сонний чай, щоб заснути, швидше заснути. Чай має пару хвилин настоятися. Треба піти подивитися, як там Петро із Сашком Аліна підходить до вікна Сашкової майстерні, зазирає в кімнату. За кухонним столом, поклавши голову на схрещені руки, спить Петро. Поруч із ліжком Сашка на кріслі сидить Марта спиною до вікна і читає книжку. Сліпа Марта читає книжку. Вірніше Марта примусила гонехмарника читати книжку. Це трішки розвеселило Аліну. Сашко спить. Пополотніле обличчя хлопця майже зливається з білою наволочкою подушки. І якби не чорні брови, що майже псують тупілизну та темний сніп волосся, то здавалося б, що то лише подушка. Усе без змін. Марта озирається. Привіт, Марто. Що ти тут робиш? Зателефонувала Петру. Ти ж знаєш, я хвилююсь і за Сашка, і за тебе. Алінко, то я в усьому винна. Якби не... Перестань, Марто. Ти не винна. Не картай себе. Якщо хтось має в чомусь себе звинувачувати, то тільки я. Марто, а як ж тебе мама відпустила? Ніяк. Вона спить. Після мого чарівного прозріння зцілення ніяк до себе прийти не може. То обзвонює всіх знайомих, хто х Довелося дати їй заспокійливо у вигляді чаю від пани Ірини Марта посміхається Марто, цим зловживати не можна, майже весело говорить Аліна Але я рада, що ти поруч, можливо мені знадобиться твоя допомога і допомога гонохмарника Згода, Марта ствердно киває головою Алінко, тобі зараз так важко Мені ж соромно зізнатися, але я майже щаслива, тому що можу знову бачити Тому що поруч, коханий, моя мама і ти Пауза, трішки незручна пауза «А як себе поводить Градобур?» – переводить розмову на інша Аліна. «Ніяк, мовчить, наляканий. По-моєму, він не тільки тебе боїться, мене не менше», – відповідає Марта. «Звичайно, бути жінкою – то новий досвід для Градобура. Коли виникнуть проблеми у спілкуванні, знай, я поруч». Аліна розвертається, збираючись піти до себе. «Я за чаєм, зараз повернусь. Розбуди тим часом Петра». Аліна вертає до своєї майстерні. «За чаєм і ще за чимось».